Salmul 42 al răbdării Doamne, cu lungă răbdare greșelile greșiților noștri le-am iertat, fiindcă ne le-am citit, că prin ei ne-ai certat. Doamne, cu lungă răbdare crucea neamului nostru am purtat și prin liturghii, slujbe, parastase și rugăciuni pașii noștri ei numărat. Doamne, cu lungă răbdare hainele cele smerite le-am luat, și în liniște că cea nouă, celor ce hainele ne-au luat, le-am dat. Doamne, cu delung răbdare, în fața ta am stat, când pentru toate greșelile noastre, cu neputințe, bol și necazuri ne-a certat. Doamne, cu lungă răbdare, toate cele ale lumii le-am lăsat, și pacea adânca iubirii Tale, ca o sete în suflet ne-a intrat. Doamne, cu de lungă răbdare, gimpii mândriei mâniei lenei, zgârcenii minciunii poftei și urii, din întâmplă gândului nostru cu grijă ai luat. Doamne, cu de lungă răbdare, cu focul Duhului Tău Sfânt, spini și măracinii grijilor lumește iars, fiindcă la rugăciune am stat. Doamne, cu de lungă răbdare la cinea cea de taină, prin jertfă ne-ai chemat și fapta rugăciunii la cera ai înulțat. Doamne, cu de lungă răbdare, cu unger nevegat, și ne-ai ales, cu toate că te-am supărat. Doamne, cudelungă răbdare, în har ne-ai curățat și psalmită de taină cu drag ne-ai învățat.